Han behöver för att kunna eh, tala ut ditt ord. Få tala ut det du lägger på hans hjärta här. Vi ber om din välsignelse på alla sätt. I Jesu namn här. det. Amen. Är det nåt ju det var ljud här. Vad fantastiskt. Yes, det är jättekul att få vara tillbaka här i Korskyrkan igen. Och dela en uh, stund i Herrens närvaro tillsammans. Jag känner att jag börjar bli lite varm nu, det är åttonde budikan den här helgen faktiskt nu som, som jag har Så att nu känner man att man börjar komma in i flödet kan vi säga Så det ska bli väldigt spännande att få uh, ha den här eftermiddagen tillsammans Och jag tror att Gud uh, vill röra vid oss och uppmuntra oss uh, det, det är någonting speciellt med att komma tillsammans här uh, in i Guds närvaro Därför att när vi kommer tillsammans är det som, att det, det är som en ström från himlen som bara förlöser vd-kvicket i våra liv och som kommer att uppmuntra våra andel, liksom och styrka oss och hjälpa oss att kunna se klart. Och, och det är därför det är så starkt att komma tillsammans och tillbe Herren och, och, och dela gemenskapen. Och jag tror att eh, Gud har någonting för dig den här, den här eh, eftermiddagen. Jag skulle vilja gå till första Johannes brev. Kapitel 4. Och, och eh, vi ska titta lite grann på, apost på apostel Johannes idag, hans budskap här i första Johannes brev, kapitel 4. Så eh, Johannes är ju, eh, han hade ju en väldigt speciell tjänst egentligen, han fick eh, ta emot hela uppenbarelseboken i syn. Han var ju väldigt profetisk och eh, vi känner honom som kärlekens apostel. Men det som är väldigt intressant är att du ser ju med alla de här apostlarna, speciellt kanske Petrus, Jakob och Johannes i evangelierna, hur Jesus lägger ner väldigt mycket tid på att träna de här och på att hjälpa dem till att mogna. Och jag tänkte att vi ska titta lite grann på det idag. Därför att när vi läser uppenbarhetsboken och egentligen ännu mer Johannesbreven, då ser vi den färdiga produkten om man säger så. Du ser Johannes i slutet av sitt liv där han har gått med Gud. Och då har han ju på något sätt hans livsbudskap har format. Så det är just det här med, med kärleken då. Eh, och, och, och, och, men det jag tycker är intressant är att alltid när Gud formar någon för ett budskap eller formar någon för en kallelse. Då är det alltid en väg att gå. Och ibland så glömmer vi av det. Eh, vi tänker för eh, svartvitt. Vi tänker antingen så är vi där. Eller så är vi inte där. Men men Gud är alltid progressiv och hans vilja med våra liv är alltid progressiv. Så att det är inte så att du antingen är där eller inte där utan du växer mer in i det Gud har för dig. Både som enskild och som församling. Och när vi ska titta på Guds löften och titta på profetiska tilltal du har fått eller som församlingen har fått. Då kan man inte bara se det utifrån är vi där eller är vi inte där? Utan vi måste se det utifrån att det är ett växande hela tiden tillsammans med Gud. Som Herren för oss fram i. Och, och, och, och när, när du tjänar Herren så är det väldigt intressant. Att se hur Gud förbereder dig för nästa fas. Gör någonting i ditt liv så att du kan kliva upp på nästa nivå tillsammans med honom. Och, och, och, och, och i och med att jag jobbar mycket med helande tjänst och befrielse tjänst. Så här, så är ju ett av våra... Huvudsyften är alltid att föra människor i kontakt med Guds kärlek så att Gud kan göra ett starkt verk i människors hjärtan. Därför att det är alltid så här, jag sagt det förut på korskyrkan också, att alltid när Gud ska göra något starkt igenom dig så kommer han alltid först att göra något starkt i dig så att du kan hantera det som han gör igenom dig och bevara frukten. Ibland missar vi den här förberedelseprocessen och så går vi före Gud in i löfterna. Och då är det inte alltid vi kan hantera den välsignelse och den smörjelse som Herren ger oss. Men han, han på ett sätt gör oss inte fullkomliga innan vi börjar tjäna honom. Utan det funkar så här att det är en växelverkan. Han förbereder dig, du tar nya steg. Han förbereder dig och du tar nya steg. Men det är två sidor här som vi behöver se av vår tillväxtprocess tillsammans med Gud. Och vi ska läsa ifrån första Johannes brev. Kapitel 4, vers 16, till och med vers 21. Det står det så här. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tro på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan här så den är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan har ju samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin bror så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin bror som han har sett. Kan inte älska Gud som man inte har sett Och detta är det bud som vi har fått från honom Att den som älskar Gud också ska älska sin borde Så man kan säga att Johannes sammanfattar hela sitt budskap här Genom att säga att vi ska älska Gud Och vi ska älska vår borde Men den kärleken som vi kan älska Gud med Och som vi kan älska vår borde med har vi inte i oss själva Och därför är vi hela tiden beroende av att kärleken flödar från Gud in i våra liv Därför du kan inte ge någonting som inte du har fått. Och därför så talar Johannes om att Gud är kärlek. Frukten av att vi ser att Gud är kärlek blir att vi kan älska honom tillbaka och att vi kan älska vår borde. Så det första Gud gör med dig när han ska forma dig när han ska göra någonting genom dig när han ska föra dig ut i tjänst det handlar om att han vill uppenbara sin kärlek till dig på ett nytt sätt. Därför att i hans kärlek finns allt det du behöver för att kunna både älska Gud och älska människor. Och jag tycker det är så fantastiskt att bara få se det här kärlekslödet från Gud bara här om dagen. Jag var på väg till Rosvik. Vi hade ju eh, hela där i helgen och eh, jag sitter på på bussen till Rosvik från Pitio och då kommer jag i anden, jag får en syn. Och Herren säger till mig, den här tjejen behöver ett budskap från dig. Och jag svarar, jag ska, jag ska ta, ta det så ge jag den när jag kommer fram. Nej, skriv det nu. skickade via Facebook. In i hennes inkorg, nu. Så jag får tacka Gud för iPhone 4 och Facebook. Så jag sätter mig och skickar det här budskapet till henne. Jag fick en profetisk syn över henne, jag skickade den här synen. Och så får jag svara en halvtimme senare. Och då säger hon till mig, Skriver hon så i att eh, eh, jag hade haft en eftermiddag en, egentligen ett, ett, en, en längre tid som hade varit väldigt tuff för mig. Men den här eftermiddagen så kulminerade det. Och jag eh, bara sa till Gud om det är så att den kallelsen som det du har för mig finns kvar så vill jag att du bekräftar det. Och precis när hon hade sagt amen på den bönen så signalerade hennes telefoner att hon har fått mejl, och det var ju mejlet som jag skickade med ett budskap som handlade om hennes kallelse och bekräftade precis det som hon hade bett över och undrat över. Alltså det finns ett flöde ifrån himlen och när du lever i Guds kärlek och låter Guds kärlek flöda in i ditt liv, då kommer det bli naturligt att nådegåvor och, och, och, och smörelse också flöda genom ditt liv för att röra vid andra människor. Uh. Ibland så, så säger människor till mig så här, jag, jag vill ha en kristen tro, men jag, är inte så, jag vill inte ha liksom den, den här karismatiska dimensionen. Och då brukar jag säga det är en självmordssägelse. Du kan inte ha en kristen tro utan övernaturligt liv. Jag vill ha en kristentro men jag är inte så intresserad av upplevelser. Det är också en självmordssägelse därför att Bibeln är en bok som är full av människors vittnesbörd om deras upplevelser med Gud- Bibeln är inte egentligen i grunden en teologibok utan Bibeln handlar om en historia där Gud har uppenbarat sig för människan och det handlar om Guds kärlek till människan i Jesus Kristus och det är helt omöjligt att vara kristen utan att ha ett övernaturligt liv och utan att ha upplevelse med Gud därför att det hör ihop du rör dig med en levande person och det som Gud gör det handlar hela tiden om att han vill att hans kärlek ska bli tydlig för dig. Därför att när hans kärlek verkar i ditt liv så kommer det innebära att du formas till att bli allt det han har kallat dig till. Vårt problem är att både vi själva och fienden försöker hålla oss borta från Guds kärlek. Och vi har våra fikonlöv. Vi har olika saker vi sätter upp för att beskydda oss från att ta emot Guds kärlek. Vad menar du det, Martin? Varför vill vi beskydda oss från att ta emot Guds kärlek? Jo. du vet du kan aldrig ta emot Guds kärlek genom att förtjäna den. Utan du kan bara ta emot Guds kärlek av nåd. Det är som eh, eh, i den andliga världen så är vi som radiosändare. Eller som mottagare. Och den kanalen som Gud sänder på, det är liksom nådens kanalen. Det är nådens frekvensen. Och fienden vill hela tiden få oss till att liksom... Byta kanal så att vi försöker eh, få tag på Guds kärlek genom gärningar. Och så försöker vi bygga en identitet som Gud godkänner på, genom det vi gör. Men Gud sänder inte på den kanalen. Vi är tränade in att tänka att jag ska prestera för att få ett värde. Vi är tränade in att tänka, och det kommer vi snart se när vi tittar mer på Johannes liv här, hur Gud... Fick av honom. Men vi är tränade till att ta emot genom prestation. Men Gud vill lära oss att du tar emot av nåd. Och sen kommer nåden leda till. Kärleken kommer leda till att du kan leva i ett flöde. Där nåden verkar genom ditt liv. Jag satt med, med, med en ung tjej för ett litet tag sedan. Uppe i, jag var uppe i Finland och predikade. Och hon, och hon sa, jag vill bli andedöft men jag kan inte. Varför det så? Jag. jag tänker för mycket. Ja, men du ska inte tänka så mycket just nu. Utan nu ska vi skruva av huvudet och så ska vi be för dig. så frågar henne: "Varför tänker du så mycket?" Elsa "Hon, det är svårt för mig att bara slappna av och ta emot ifrån Gud. Därför att jag tycker inte om att förlora kontrollen. Och jag är rädd att om Gud rör vid mig så ska den helige ande ta kontroll över mig på ett fel sätt." Och då sa jag, nu backar vi lite grann. Vad var det just du sa? Ja, du sa? Du sa att du sa att jag är rädd. Varifrån kommer den frukten? Fruktan kommer av att du har svårt för att öppna upp så att Gud får tillträde till ditt hjärta. För du är rädd att han ska skada dig. Så därför så försöker du hålla Gud på avstånd. Du är rädd för kärlek. Men jag pratade med henne ett tag. Och så sa: Jag vet om en sak: Det finns ingen fruktan i Gud. Det finns ingen, inget skadligt i Gud. Så nu ska du bara släppa av och så ska vi be för det här. Så ska få ta emot en heligan i Så vi. Och slappnade av och vi bad. Och hon började ta det i tunga. och så kommer hon ut i det profetiska också. Bara av av bara farten liksom där flödet välkom igång och var, var 14 år någonting sånt väldigt underbart att se men vad Gud har försökt kommunicera till den här tjejen under lång tid det var att du kan aldrig prestera för att ta emot min kärlek eller mina välsignelser de flöda av nåd genom Kristikors och därför så säger Johannes Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Att förbli i kärleken handlar inte om att vi förblir i vår kärlek till Gud. Utan det handlar om att vi förblir i Guds kärlek till oss. Flödet från hans agape kärlek som flödar in i våra hjärtan. Och det jag tycker är intressant är att det här är ett väldigt enkelt budskap egentligen. Och jag har tänkt på det här, när jag läser om apostlarna. Om du läser både Johannes, Paulus och Petrus, så kan du se att deras budskap blir enklare och enklare ju längre de lever. Tidigare tänkte jag att ska du ha ett riktigt djupt budskap då ska det vara något som är så komplicerat att du, att du knappt förstår det. Därför att då då liksom är det djupt. Då måste jag tänka. Då är det avancerat. Men jag har upptäckt en sak när jag har gått med Gud. och När jag har sett hur människor växer med Gud. Att ju mer man växer med Gud och ju mer du förstår djupen i Gud- desto enklare blir det. Därför att man skalar av en massa saker som, är, som egentligen är ganska oväsentligt. Har du förstått kärleken från Gud så har du förstått själva grunden till evangeliet. Vi ska backa lite grann här nu och titta på Johannes i evangelierna. Därför att då ser du inte den här färdiga produkten som du ser här i Johannes brevet, utan då ser du den oslipade varianten av Johannes. Och det tycker jag kan vara ganska intressant. Att när vi tittar på den oslipade varianten av Johannes. Då ser vi hur Gud verkar för att hans kärlek ska få fäste i våra hjärten. Och då ska vi gå till Lukas evangelium här. Till Kapitel 9. Kom ihåg när vi läser den här, den, här, den, här, den här texten nu att vi har just läst i Johannes brev hur Johannes säger att det finns ingen fruktan i kärlek. Det finns inget straff i kärleken. Utan kärleken driver ut rädsla. Kärleken löser från fruktan för straff. Och det var inte så att Johannes bara fattade. När vi pratar om apostel Johannes, då tänker vi ofta vi pratar om kärlekens apostel, han som låg lutad mot Jesu bröst. Men vi ser en helt annan bild av Johannes här. Vi läser från Lukas evangelium 9, vers 46 till och med vers 50. Bland lärjungarna kom frågan upp vem som kunde vara störst bland dem? Jesus visste vad du tänkte i sina hjärtan. Och tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem. Den som tar emot det här barnet i mitt namn. Han tar emot mig. Och den som tar emot mig. Tar emot honom som har sänt mig. Du är den som är minst bland er alla. Han är den största. Johannes sa, mästare. Vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn. Och vi försökte hindra honom. Eftersom han inte följde med oss. Jesus sa, till honom, Jesus sa till Johannes Hindra honom inte den som inte är emot er han är för er. Och här ser vi hur Johannes då han, han är med i en diskussion här. Det var en av lärjungarnas favoritdiskussioner nämligen vem av dem som skulle räknas som den främsta, den största. Vem av oss är det som är bäst? Vem av oss eller som förtjänar att vara närmast Jesus. Och Johannes han var så hungrig på det här. Så att på ett annat ställe i evangeliet. Så, så, skickade, han till med, så skickade han och hans bror till och med sin mamma. För att fråga Jesus. Om det är okej okay att de får sitta på den högra. Och den vänstra sidan. När Jesus kommer i sitt rike. Och då menar ju inte Johannes. När Jesus kommer tillbaka. Som vi ser på Jesu återkomst. Utan De hade ju inte förstått korset ändå. Utan vad han menade där det är ju att de hade ju en tradition i Israel av att Messias skulle komma som en politisk befriare och upprätta sitt välde då i Israel. Och det de tänkte var att vi skulle vilja sitta på din högra och vänstra sida för att häska med dig. när du driver ut romarna i vårt land. Det var väldigt häftigt om vi hade fått sitta på din högra och vänstra sida. Och då säger Jesus, kan ni dopas, eller dopas, döpas med det dop? Jag ska döpas med. Och kan ni dricka den bägare som jag ger och då säger Jakob och Jannis, absolut, vi fixar det här. Alltså de hade ingen aning om vad de pratade om. Men eh, vi ser hur det fanns ett behov hos lärjungarna. Hur att tävla. Vem är det som är störst? Vem är det som är bäst? Vem är det som kan få mest inflytande? Det här låter ju väldigt banalt. Och vi tänker att sånt håller vi inte på med. Och då sa jag att det, ja, vi visste, det är ganska vanligt att människor försöker bygga sig ett värde och en identitet på sin prestation. Så att vi kommer inför Gud med våran duktighet, våran godhet, våra prestationer. Och så tänker vi, var befinner jag mig med Gud nu? Hur mycket kan Gud välsigna mig nu? Och svaret blir precis det som Johannes fick. Att den som är minst av er är den största. Det betyder inte att han säger att tryck ner er själva. Eh, eh, Trampa på er själva och säga att ni inte är någonting. Utan vad det handlar om, det handlar om en insikt om att jag kan aldrig komma till Gud och bli välsignad på basis av min egen prestation utan jag kan bara komma till Gud och bli välsignad genom Jesus Kristus det är därför som barnet är bilden som Jesus lyfter fram här till lärjungarna därför att barnet tar inte emot från sina föräldrar genom att prestera utan barnet tar emot därför att det finns en naturlig förtröstan hos ett barn att föräldern kommer att förse och en sak som Gud fick jobba med i Johannes liv det var längtan, att gå från längtan att vilja bygga någonting ett värde, en identitet i sig själv till att bli trygg i att Johannes redan var bekräftad i Guds kärlek och det är precis samma sak som Gud vill göra med dig och mig. Du vet, det är en väldigt skillnad att tjäna Gud för att skapa sig ett värde. Eller att tjäna Gud utifrån att du vet ditt värde. Tidigare i mitt liv så var det väldigt mycket så här för mig. att Jag såg att jag hade en kallelse, jag såg att jag hade gåvor från Gud. Men det fanns hela tiden en tomhet i mitt liv. Som byggde på att jag, jag, jag såg inte mitt eget värde. Alltså jag är ju ett kungabarn. Jesus att mitt liv ett sånt värde att han valde att dö för mig. Han kallar mig kung och präst. Han kallar mig för medregent. Han säger att jag är en som som inte, som inte Gud tillräknar synd. Han kallar mig väl Men Jag såg inte det här. Jag såg inte min egen identitet i Gud. Därför så försökte jag hela tiden förtjäna min identitet i Gud. Och det ledde till att jag levde ett kristenliv som var väldigt fullt av prestation. Och som jag sagt till er tidigare här. Så är det ju ofta så här att när jag reser och har konferenser på olika platser så här, i olika länder. Så är de oftast i Sverige ganska snälla med annonseringen. Men annonserar de mer så här. Nu ska vi ha helande konferenser. Ta med alla sjuka och bundna så ska de komma hit och få bli helade och sen så skickade de mig någon som säger visst var en fin annons vi har skrivit här om att nu ska du komma hit och då ska de sjuka bli helade och vi har sagt till uppmanat alla att ta med sig de som är bundna så att de ska få en beröring och tidigare så hade jag den här frågan i mig är jag stor nog för att klara av det här har jag det i mig som krävs för att leva upp till det här nu så jag tänkte att jag måste be, jag måste fasta. Jag tror väldigt mycket på bön och fasta, ska jag säga också. Jag tycker det är, det är fantastiskt, och bra för att bara få dra sig undan tillsammans med Gud. Men då måste du göra det utifrån att du vet din identitet. Och för mig så var det väldigt svårt att acceptera att Gud älskar mig för den jag är. Så vad som hände var att jag försökte försökt prestera den här identiteten hela tiden. Och Gud använder olika händelser och olika människor för att visa mig att du går helt fel väg. Istället för att tänka att du genom din prestation ska förtjäna Guds versignelse och Guds kraft. Kom till Gud som ett barn som litar på att när, när du ska be för människor när du ska betjäna människor så är Guds kraft där därför att han är din pappa och han har lovat att aldrig svika dig. Det har gett en helt ny vila. I tjänsten Så jag har samma längtan Efter att få se Guds kraft Jag har samma längtan Efter att få se människor satta fri Men Den längtan bygger inte längre den längtan, Utgångspunkten för den längtan Är inte längre att jag försöker skapa en identitet Utan utgångspunkten för den längtan Är att jag vet att jag är Älskad av Gud Och jag vet att min himmelske fader Aldrig kommer att svika mig Förstår nu vad jag försöker säga Den här lektionen fick Johannes lära sig men han tog emot uppenbarelsen om att Gud är kärlek. Det är ofta så här Gud arbetar med oss när han ska lära oss nya sanningar. Vi är tränade i ett det betyder att vi tar in information och tänker att vi ska förstå andliga sanningar genom att ta in information. Men du kan se väldigt tydligt både i Bibeln och hur Gud handskas med människa. Att ofta när en människa skulle få en ny uppenbarelse så handlar det om att man har ordet givetvis. Att man får ta emot. Men det handlar också om att Gud verkar i en människas liv. Och berör personen på det området av hans liv där han behöver ta emot uppenbarelsen. Därför så säger Bibeln inte att vi ska vara berättare utan vittnen. Det är en väldig skillnad på att vara en som berättar någonting och en som vittnar. En berättare är någon som har läst en berättelse och kan repetera. Vem som helst kan läsa evangeliet och repetera det. Men det är inte att vara ett vittne. Ett vittne är någon som har varit på plats, sett och hört någonting som man kan berätta om, därför att man har varit med om det. Och att vara ett vittne för Jesus handlar ju om att man själv har upplevt Jesus in i sitt liv och där man har själv har jag upplevt tillsammans med Jesus som en teckning för att berätta. Någon sa till mig, vilken teologi har du för helande? Och jag kan ju dra en massa olika teologier, men jag sa till, så "Vet du, jag är stöd på det här området, för jag har redan sett Jesus öppna blinda ögon, döva öron. Vi har sett människor med obotliga sjukdomar helade. Vi har sett människor som ligger på dödsbädden blir helade och upprestade. Så vet, du, du kan komma till mig med vilka teologiska argument du vill. Det är för sent. Därför att jag vet att Jesus botar. Det är samma sak med du vet du kan komma och tala med mig om att du ska, jag ska förtjäna Guds kärlek. Men det är för sent, för nu har jag redan fått tag på som att jag är villkorslöst älskad av Gud. Därför kan jag vara ett vittne om det. Och det är samma sak med dig. Det är därför det är så viktigt att du låter Gud verka i ditt inre. Och många människor lever i en prestationsidentitet. Man försöker bygga sig. En höghet i Gud genom sin egen prestation. Men vad Gud vill visa det är att du är, du är redan en höghet i Gud. Du är redan älskad. Du sitter redan på faderns högra sida. Och Guds kärlek flödar in i ditt liv på ett villkorslöst sätt. Leder inte det till en väldigt slapp kristendom då? leder det leder till en väldigt aktiv kristendom. Därför vi älskar för att Gud först har älskat oss. Ju mer du ser Guds kärlek in i ditt eget liv. Ju mer kommer du också... Vilja ge den kärleken vidare. Sen, om vi går vidare i den här texten så händer något intressant här. För att Johannes var ute och gick en dag tillsammans med några andra lärjungar. Och då såg de en man som i Jesu namn kastade ut onda andar. Det, det blir genast fel för Johannes för han såg någon som inte var med i deras grupp. Inte var med i deras samling. Som inte hade samma stil som de som kastade ut onda andar. Och då tänkte han, det här kan inte funka. De gör ju inte som vi gör. De är ute inte med i våran grupp. Så han försökte hindra honom. Och så berättade han det för Jesus. Och då säger Jesus, hindra honom inte. Det är den som inte är emot det, han är för er. Vad var problemet här? I Johannes liv fanns en otrygghet. När Jesus ger det här svaret till Johannes så visar det vad som är viktigt för Jesus. Det viktiga för Jesus är inte att pingskyrkan, baptistkyrkan, trosrörelsen eller vilken församling nu växer. Utan det viktiga för Jesus är att Guds rike utbreds. Så han säger ungefär så här. Hindra inte den här killen. Han är ju på spel i samma lag som oss. Han försöker också utbreda Guds rike. Han har en annan stil, han tillhör ett annat sammanhang. Men låt oss vara generösa och välsigna honom. Problemet är bara det att om inte du är trygg i Guds kärlek så är det väldigt svårt att välsigna någon som inte har samma teologi, inte har samma utgångsläge som du. Därför att det skapar en otrygghet i ditt liv. Har ni någonsin tänkt på det? att vi fruktar allt det vi inte känner igen? Men det finns ingen fruktan i kärleken. Så när Guds kärlek verkar i våra liv så kan det födas en generositet. Och det här har jag tyckt har varit så häftigt med kristlig kropp. Därför att när jag reser i olika sammanhang och olika länder så möter jag församlingar som ser fruktansvärt olika ut. Alltid från väldigt traditionella församlingar. De kör med liksom. Sen var jag i Sankt Petersburg, en av mina, en annan av mina favoritförsamlingar. Det är en Morningstar-församling där som är kopplad till Rick Joyner och Battle i Redding. Jag tycker det, det kanske är mer min ström då än 20. va? Eh, eh, eh, väldigt härligt. Och de har profetiska konstnärer, de har dans och de har liksom eh, guldstof och alla möjliga saker som händer här på mötena. Jättehärligt. Och sen så kommer jag direkt från Sankt Petersburg till Lappis för att vara med som förebedare och ha hand om passen som handlar om helande på morgonbönnen på Lappis. Det är ganska olika världar kan man säga. Men om du har mött Guds kärlek så kan du vara generös med olika uttryckssätt. Därför kan Johannes säga i sitt brev att älska Gud och älska er borde. Det vill säga det viktiga är inte vem som är med i vårt gäng. Utan det viktiga är att Guds rike utbreds. Och då kan vi ha en generositet. Och ibland... När vi pratar om ekumenik och vi pratar om att nu ska vi komma samman och nu ska vi ha ett samtal här så börjar vi i fel ände. Därför vi försöker resonera oss fram till en enhet fast den otryggheten fortfarande finns kvar. Och du kommer aldrig att kunna resonera dig runt fruktan. Men när Gud gör ett verk i sin församling och hans kärlek kan verka, då kommer det födas en trygghet och en generositet som gör. Att det blir inte så farligt att möta människor som inte tycker precis som mig. Så för att Johannes skulle kunna växa i sin uppenbarelse och bli den här kärlekens apostel. Så fick han bli löst från den här prestationsidentiteten. Som vi såg när de diskuterade vem som blev störst. Han var också bli tvungen att bli löst ifrån sin fruktan. Ifrån sin otrygghet som kom av att han inte var trygg i Guds kärlek. Egentligen är det ju två sidor av samma sak här. Men upprättelsen i Guds kärlek gör att det föds en trygghet. Jag tycker det är så fantastiskt att bara få se hur Guds kärlek bryter igenom min människas liv. Jag var uppe i Rova, för och predikade i en fri församling där uppe. Och jag fick ett ämne som inte jag inte brukar predika så jättemycket om utan på vår helande, helande helge. För det är lite känsligt så jag fick det om jag skulle predika om befrielse. Och det var väl i alla fall 15 tal som fick riktigt djupa befrielse i sitt liv. Från skam och förkastelse, orenhet, fruktan. Och vad är, vad är befrielse egentligen? Jo, befrielse handlar ju om att Guds kärlek kommer in i en människas liv och gör anspråk på ett område som tidigare har varit bundet av mörker. Och något av det härligaste jag vet det är att se hur mörkret får släppa ett område av en människas liv och så får personen upprättas där. I Guds kärlek. För att Guds kärlek föder alltid trygghet. Guds kärlek föder helande. Guds kärlek föder harmoni. Och varje kristens första uppgift handlar om att lära sig och låta sig älskas av Gud. Och jag, jag vet inte hur ni gör med era, era andliga discipliner och så här, men jag har, en av mina andliga discipliner är att jag låter mig älskas av Gud. Det är väldigt viktigt för mig. <laughs> så varje morgon så har jag mina, mina, mina jag har, jag har så här, de, de som de har varit med i trosor, så jag känner ju till den här troshjälpen som man kan få tag på via livets ord. Den finns väl fortfarande? Men jag har skrivit en egen sån troshjälp, men jag har skrivit ut sådana här trosuttalanden över mitt liv. Jag talar ut varje morgon att jag är älskad, välsignad och favoriserad av Gud genom Jesus Kristus. Jag är framgångsrik, jag är kreativ därför att Gud har skapat mig unik och tillmäter mig ett värde. Så jag bara talar ut de här kärleksorden över mitt liv varje morgon. Och sen lägger jag mig på sängen och så tar jag en, en, en soaking-skiva och säger Herre, nu får du bara fylla mig med din kärlek. För jag behöver börja den här dagen och fyllas av dig så att jag har någonting att ge till människor resten av dem. Många människor upplever att det kristna livet blir tungt och att tjänsten blir tung därför att man börjar med att försöka vara en utgivare innan man har varit en mottagare. Att vara en lärjunge handlar inte i första hand om att göra saker för Jesus utan det handlar om att lära sig av Jesus. Och Jesus lär inte dig bara genom att ge dig information utan Jesus undervisar dig genom att möta dig hjärta till hjärta. Det är därför Jesu vittnes är profetians ande att handla och att vara profetisk handlar om att ditt hjärta klappar i samtakt med Gud och det kommer du göra när du möter hans kärlek Men vi ska gå vidare här i samma kapitel här vi läser från vers 51 till och med vers 55 56 vers 51 till och med vers 56. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärare framför sig och de gav sig iväg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjungar Jakob och Johannes, som då är kärlekens apostel, Såg det, sa det. Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och det gick vidare till en annan by. Kan ni höra skillnaden mellan Johannes här? Och Johannes i Johannes brev där han här säger Ska vi kalla ner eld från himlen som förtär de här idioterna som inte tar emot ena? Till, det finns ingen rädsla i kärleken. Till rädsla har ju samman med straff. Och den som fruktar är inte fullkomnad i kärlek. Alltså, här tyckte Johannes att när de här samariterna inte tar emot dig, då måste vi frukta dem. Va? Vi måste skapa en fruktan. För människor måste ta emot dig, så vi straffar dem som inte vill ta emot dig. Vi kallar ner eld från himlen som för dem. Det säger mig att Johannes fortfarande hade bilden av att när Jesus kom så skulle hans medel för att utbreda sitt rike vara att han skulle kuba människor genom fruktan och straff. Men så står det att Jesus tillrättavisade dem. Och så fortsätter de till en annan by. Här kallar han inte Jesus för kärlek, eller Johannes kallas inte för kärlekens apostel i evangelierna. Han och Jakob kallas för Oskans söner sons of thunder därför att de var väldigt snabba till att döma och tala ut vilka som fick vara med och vilka som inte fick vara med det låter som mina barn ungefär liksom ibland Isak säger till Benjamin, men du får inte vara med nu du får inte ha mina leksaker jag är större än dig jag kan mer än dig så du får inte ha det här nu det var ungefär så som lärjungarna höll på men när vi läser Johannes brev så säger så säger han, så så jag, jag, jag vill att vi ska veta en sak, att Gud är kärlek Finns ingen fruktan i kärleken. Därför att fruktan är samma med straff. Och den som fruktar är inte fullkomlig i kärleken. Och Johannes hade en väg att gå här. När Johannes hade vuxit in i Guds kärlek så såg han att människor som de här samariterna hade ganska goda skäl att förkasta Jesus. Därför att judarna betraktade samariterna som ett orent folk. Det var helt otänkbart för en jude att umgås med en samarie. Och att Jesus överhuvudtaget tog vägen genom samarien upp till Jerusalem är ju chockerande egentligen. Ungefär på den nivån, jag var i Israel förra veckan, som att en, en ortodox jude skulle gå fram och bjuda ut en, en, en radikal muslimsk kvinna på dejt. Det är ungefär, det är ungefär på, den, på den nivån kan man säga som, som det var att judar och samarier inte blanda sig med varandra. Men då kommer Jesus till den här samaritiska byn och han skickar budbärare i förväg som, som, som, som säger, kan vi få husrum här? Kan vi få sova här över natten? Och då så säger de ungefär, ja men vad bra att er lärare kom hit och kanske han kan hjälpa oss att bota våra sjuka här. Han ska äta här och sova och sen ska han fortsätta till Jerusalem. Och då säger de till honom, då vill inte vi ta emot er. Johannes ser frukten utav samariternas handlingssätt här och säga, ja men då måste vi straffa de här idioterna. Men vad som egentligen var orsaken till det här, det var ju att samarierna hade ju fått en förkastelseidentitet lagd över sig under generationer, de hade blivit kallade orena. De hade blivit förkastade. De var uteslutna från Guds församling och nu kommer en förkastelsedom till, därför att den här andliga ledaren, profeten, läraren som är i ropet vill inte betjäna oss. Vi duger inte för honom. Och det var en väldigt smätta i det här. Och därför säger säger de, vi tar inte emot det. Jag tror att det är en väldigt trolig förklar. Och då säger Johannes, ja men då måste vi straffa dem. <laughs> väldigt mycket kärlek och tålamod i det Vi måste kalla ner eld från himlen. Och väldigt många människor som inte befästa i Guds kärlek tror att Gud på det sättet. Man tror att Gud är auktoritär. Så man tänker sig. Ungefär så här. Att Gud sitter uppe på tronen. Och väntar för att se om jag ska ge ett bra gensvar till honom. Och ge, ge, ge honom ett bra gensvar. Då blir jag välsignad. Ger jag ett dåligt gensvar. Så blir jag bestraffad. Många människor lever så. Många kristna lever på det sättet. Och det gör att du aldrig kan vara trygg i din gudsrelation. Därför att i och med att beredelsdomen gick över Jesus så kommer Gud aldrig mer titta på dig för att försöka straffa dig. Då skulle han vara tvungen att be sin son om förlåtelse. Det var en tv-predikant en gång som sa att om inte Gud dömer Amerika för det synd så måste han uppväcka soldom och gå morgon och be dem om förlåtelse. Och då tänkte jag, om, inte, om Gud dömer Amerikas synd då måste han vända sig om på tronen och be Jesus om förlåtelse för att Jesus fick ta straffet för Amerikas synd. Därför att hela världens synd är försonad med Gud. I Jesus Kristus. Många kristna, alla kristna är försonade med Gud. Alla kristna som har tagit emot Jesus har fått sin synd utplånad och förlåten. Men många kristna lever som att Gud fortfarande vill straffa dem. Man tror att Gud älskar när jag gör bra och man tror att Gud straffar mig när jag misslyckas. Men Jesus visar ju hela tiden exemplet med lärjungarna. För ni märker ju här att det är bara tre egentligen otroligt dumma påståenden som lärjungarna kommer med i tre sekvenser efter varandra. Det ger mig hopp därför att jag har varit likadan många gånger. Någon sa till mig, hur kan du komma att åka till den församlingen och prodika? När jag skulle till en speciell plats. De har inte samma teologi som du. Och då sa jag, då sa jag till personen som frågade, vet du om en sak? Jag har trott mycket dumt genom åren. Fast jag inte är så gammal. Så jag har hunnit med många svängar. Och Gud har varit väldigt nådig och barmhettig och förlåtande mot mig. Och lett mig rätt genom åren. Och då har han säkert väldigt stor nåd med dem också. Därför att Gud är inte auktoritär. Gud leder sin församling genom nåd i den här tiden. Och det innebär att han fostrar inte oss genom att straffa. Utan han fostrar oss genom sin nåd och sin kärlek. Och för att du ska kunna leva en trygghet i din gudsrelation. Och ha en trygghet ut mot människor i världen. Så måste du bli trygg i att guds kärlek alltid flödar till dig. Och du vet, det händer fantastiska saker i människors liv när gott kärlek bryter igenom. Bara, jag flyttade ju här i somras till Skellefteåhamn i slutet av maj. Gick in i Pingsössamlingen i Osviken och första mötet jag predikade i Osviken så kom det ett par dit. Ett, ett gift par. Och när de kom dit hade de precis skrivit under sina skilsvässor som de hade med sig i väskan. Och, och när jag stod där och predikar så får jag att kunskapen såg om och jag talade ut ett kunskap om att det finns ett par här som har kommit hit. Ni är förtvivlade. Ni är på gränsen till skilsmässa. Men Herren säger att det finns en vändning för er. Och att han ska hjälpa er igenom det där för att hans kärlek ska verka. Så efter mötet så kom det här paret fram till mig och sa. Kan du be för mig? Kan du be för oss? Vi rev de här skilsmässopapperna. Så bad vi tillsammans. Och sen har vi sett hur Gud har gjort ett verk i deras liv av upprättelse därför att de förstod hans kärlek de såg att han ville dem väl och Guds kärlek när vi lever i flödet av Guds kärlek så kommer det att innebära att vi kan älska andra människor på riktigt att vi kan älska Gud på riktigt du kan få människor att lyda ett tag och göra som du vill ett tag genom att predika regler förhållningssätt, lagar och förordningar. Och alla religioner gör det. Jag bara tänkte på det när jag var i Israel. Nu här. Jag tänkte på det när jag var i olika länder. Alla religioner skapar lagar och förordningar. för ordning på folk. Men som kristna så tror inte vi att lagar och förordningar skapar ordning i folk. Utan vi tror på ett nytt hjärta. Och sen tror vi att Guds kärlek verkar i människors liv. Så att han kan få ordning på oss. Jag tycker att det är så häftigt att se... Hur Gud tar lärjungarna, och i det här fallet Johannes, igenom det här. Därför att när du läser Johannes evangeliet så kan du se att det som Johannes har förstått som är väldigt starkt är att han har förstått att han är den lärjunge som Jesus älskade. Han skriver det flera gånger. Det som hjälper Johannes till att bli den gudsman som han blev. Den profet som fick ta emot hela uppenbarelseboken, Jag och Rickard, vi pratade om Seagåvan om här. Och liksom Seagor anointing här innan, innan, innan mötet. Och man får ändå säga att det var en ganska stark smärta som man hade över sig på det området. Så man tar emot hela uppenbarhetsboken. Eh, eh, men, men vad var nyckeln till det? Varför? Jo, därför att han förstod hur älskad han var av Gud. Ödmjukhet handlar inte om att du går och talar om för dig själv hur dålig du är. Ödmjukhet talar inte om att, att, att du liksom trycker ner dig själv och säger jag är ingenting, jag är bara en syndare föräldst av mord. Utan ödmjukhet handlar om att du, att, att du lär dig att samtycka med Gud. Du är ingen syndare som kristen. Du förklarar förklarad rättfärdig. Och Gud har gjort dig till ett kungaborn. Och när du inser vilket värde Gud har gett dig, hur mycket han älskar dig så kommer du att börja agera. Så som Gud ser på dig. Så som han älskar. älskar dig. Alltså, du skärper inte till dig. Så att du får uppleva Guds kärlek. Men när du upplever Guds kärlek. Så kommer Guds kärlek att uppenbara för dig. Vem du egentligen är. Och då kommer du se. Att du vet. Det, är inte, det passar inte dig som kristen att leva i synd. Det passar inte dig som kristen. Och leva ett värdigt liv. Du är för bra för det. Du är för bra för det. Det fanns en tid eh, i, i mitt liv, tidigare i mitt kristna liv, när jag var bunden av Av, eh, av oenhet. Jag var bunden av olika saker på det området. Men när jag växte i min identitet och såg Guds kärlek till mig, då insåg jag att det passade inte mig. Det finns något mycket bättre för mig än så här. Va? Det finns ju en värdighet ifrån Gud in i mitt liv som gör att jag förtjänar, jag förtjänar ett mycket bättre liv än så här. Jag inte ska hålla på och mig på det här sättet när jag har blivit kallad Guds älskare när jag är ett kungabarn. Utan det är naturligt för dig att leva i välsignelse. Det är naturligt för dig att få uppleva Guds kraft in i ditt liv. Det är naturligt för dig att vara någon annans mirakel. Det här, är, det, här är, det här är en uppebarhet som är jätteviktig för dig att få tag på. Därför att om du försöker leva ett kristet liv utan att ha förstått Guds kärlek, utan att leva med Guds kärlek som grund, då kommer ditt bygge aldrig att hålla. En stor anledning till varför församlingar och tjänster inte överlever är därför att man börjar och bygga på höga förtjänster och höga trosnivåer utan att ha identiteten klar för sig. Därför att man är inte är grundad i sin identitet och då ligger det inte grunden rätt och när trycket på bygget blir, blir, blir, för, blir, för, blir för hårt och faller man. Men om grunden är Guds kärlek, då har du en trygghet som gör att Gud kan göra vad som helst. För någon veckor sedan här, så, för, för någon veckor måste vara varit någon månad, så tiden går så fort man känner Gud. Så, så, fick jag uppleva en sån här grej som kommer av att man bara vet att man är välsignad av Gud. För när jag har vuxit in i Guds kärlek i mitt liv då har jag lärt mig att se att det är naturligt för mig att bara få välsignelse av Gud. Det är naturligt för mig att nya dörrar öppnas för mig, nya sammanhang öppnas för mig. Och det är naturligt för mig att jag bara får vara en välsignelse för människor. Och så har jag ju bett länge. Ni vet, jag har ju så gärna velat upp i norra Kanada till de här Indianreservaten där uppe och jobba. Och bygga hela den där arbeten. Det har bara gått med det i min andel. Bett över det. Jag har inte pratat med det till någon tror jag faktiskt. Annars så brukar jag få mig till Jan om sånt. För han är så mycket inne på det här med missionen. Men jag har inte ens sagt någonting till Jan. Så han kunde inte ha skvallrat i det här fallet. Eh, Jan i Rosvikas Jan Sättelund. Eh, så jag, jag, jag åkte till... Eh, jag, var uppe, jag, var uppe, jag var uppe på predikade i Finland. Och sen efter sista mötet på den här konferensen. Så kom det fram en, en kvinna till mig och säger. Det är så att jag jobbar för UMU. Och vi har ett arbete långt upp i norra Kanada. Man får ta flyget till Toronto och sen så får man ta en dagsfärd med bil upp. Och sen så får man flyga oss ut och till den här platsen uppe i, Indi upp i Indianreservaten uppe i norra Kanada. Har du någon gång känt att du skulle vilja komma upp dit och jobba? För vi har nämligen känt så vi träffade dig att vi skulle vilja att du kom upp dit och undervisa om helande och befrielse. Därför att det finns så mycket depression och så mycket, mycket liksom självmord. Så skulle du vara intresserad jag sa, ja, jag har haft en annan tanke där. Hon bara kom fram till mig och började prata om det här. Och nu håller vi på att boka in så att jag kan ta den här resan. Varför? Därför att det är naturligt för mig att bli välsignad för att jag älskar av Gud. Tidigare. Bara för, jag, vill bara, jag vill bara trycka till på den här poängen lite grann. Jag hoppas att ni bara vara med mig i det här. En stund till. Därför att det här kommer visa så, så tydligt vilken skillnad det här gör i ditt tänkande. Tidigare tänkte jag att ska jag bli välsignad av Gud så måste jag först alltid bryta igenom så att jag kan förtjäna den välsignelsen. Så det var hela tiden en strävan efter att nå fram till någonting. Har ni upplevt att kristna det kan vara så ibland? Att man strävar efter att uppnå någonting men man är aldrig riktigt där. En dag vet man att då ska genombrottet komma. En dag ska andeutgjutsen komma. En dag ska väckelsen komma. Men när man har hållit på i 20 år och så är man aldrig riktigt där. Då kan det bli lite tungt efter ett tag. Uppenbarligen är att du är redan där. Uppenbarligen är att du är redan väl singlet. Du är redan älskad. Gud bekräftar dig i sin kärlek redan nu. Ja, men jag vill komma högre upp i anden. Vi ska avsluta här med att titta lite grann på hur högt upp du redan har kommit i anden. Vi går till Efeser kapitel 2. Efeser kapitel 2. Jag ser det här om vi läser från vers 4 till och med vers 6. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ändå var döda genom vår överträdelse. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd där ni Han har oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Det stod Gud är rik på barnhettet. Och han älskade oss med en så stor kärlek. När vi var död genom vår överträdelse. Alltså när vi var i sämsta möjliga tänkbara läge. När vi var på väg i helvetet. Och förtjänade evig fördömelse och evigt straff. Så var Gud så full av kärlek och barnhettet. Att han sträckte sig ner till oss. Gjorde oss levande. Lyft oss upp och satt oss i den himmelska världen i Kristus Jesus. Var sitter Kristus? Kristus sitter på Fadens högra sida. Där sitter du tillsammans med honom. Han har lyft dig upp ur skiten och satt dig så högt upp som du någon gång kan komma i Kristus Jesus på Fadens högra sida. Och uppenbarligen det här är att när du inser det, hur mycket Gud älskar dig, vilken, vilket värde han tillmäter dig, hur fantastisk du är. Då kommer du att börja leva på det sättet. Men om du kallar dig själv ovärdig. Om du kallar dig själv syndare. Då kommer du göra det som din identitet säger att du ska göra. En syndare kännetecknas ju av att man syndar. Så om du tror att du är ovärdig. Du är kass. Du, du, du är inte älskad. Du förtjänar inte det här. Då kommer du att leva på det sättet. Men om du inser Gud har väl mig. Jag är väl signat. Jag är rätt färdigt. Jag älskar av Gud. Jag sitter med Kristus på faderns högra sida. Då kommer du att manifestera det du tror. Då kommer du att manifestera det du tror. Därför är det så att det som skiljer oss Alltså det som skiljer en människa som flödar i Guds kraft exempelvis. Det som skiljer en människa från någon som lever i ett ständigt flöde av välsignelse. Från någon som inte gör det. Handlar ju inte om att det finns någon som har presterat mer. Folk frågar mig ibland. Hur kommer det sig att du får uppleva så mycket om så mycket Irakler? Vad har du gjort? Hur kommer det sig att du som är så ung har fått så mycket öppningar så alltså du kan resa och på lika i så många olika länder? Jag tycker inte du ser så fantastiskt ut. <laughs> Nej, det kan jag hålla med om brukar jag säga. Jag tänkte på det jag var i Israel här häromveckan. Och jag har varit sjuk en dag där så jag fick ligga hemma och vila. Så här. Och sen så morgonen efter skulle jag på dusch och duscha, skulle jag iväg. Och så tänkte jag på det jag skapade skapat Guds avbildet. Och så gick jag fram till spegeln och bara tittade och tänkte, oh, Jesus jag skapar trina din avbild. Hur ser du ut egentligen? Mm. <laughs> men sen så fick jag bara säga tack Jesus att du älskar mig. Ändå, du ser det vackra i mig. Även när jag inte gör det. Tackar. <laughs> eh, eh, eh, eh, eh. men, men, men alltså det är inget speciellt med mig. När jag säger det till, dem, så, till folk så tror de vad menar du då? Varför? Det här, men alltså, jag har förstått att jag är Guds barn. Jag har förstått att jag är välsignad av Gud. Och därför att jag förstår att jag är välsignad av Gud så, finns det, så är vägen öppen för mig att ta emot välsignelserna som Gud sänder hela tiden. Varje människa står alltid under Guds välsignelseflöde. Varje människa, alla som finns här inne är ständigt liksom under Guds välsignelseflöde. Men det är inte alla som håller ut händerna så att välsignelsen kan träffa var. Gud ger ständigt sina välsignelser, sina gåvor, sin sitt sina privilegier till dig. Det är bara det att frågan är, är du i ett läge som du kan ta emot? Eller sitter du och väntar på att du ska bli bra nog så att Gud någon gång i framtiden ska kunna välsigna dig? Det är ganska intressanta frågor att ställa sig där. Ja och Jan, vi pratar om det igår kväll när vi satt hemma, hemma efter, i Rosvik efter helgen, att det finns ibland människor som kommer fram och så säger att vi behöver ett genombrott. Och så bara känner man hur reagera reagerar när man hör det. Inte på ett positivt sätt som man känner att det inte är en längtan som är född av att, alltså, som är född utifrån min ande, utan det finns en själslig frustration. Och den här frustrationen bygger på att man tycker jag är inte riktigt bra nog. Vi är inte riktigt bra nog. Gud kan inte riktigt välsigna oss. Nu måste vi skärpa till oss så att Gud verkligen kan göra någonting. Det kan låta väldigt bra skäliskt. Och ibland är vi bra till att respondera på skäliska stämningar. Men det, är, men, men, men, men, men, men det Gud vill göra är att han, han vill ge oss bara en visshet i vår namn om att vi är välsignade. Att vi älskar älskade av Gud. Att jag har blivit satta på faderns. Högra sida så att välsignelsen kan flöda hela tiden. Det är naturligt för dig när, på ditt jobb att dina arbetskamrater vill höra om Jesus. Det är naturligt för dig att du får en favör med människor. Det är naturligt för dig att människor blir helade och befriade när du går fram. Hur kom du på det, säger du. Jag har läst den här, vet du. Det står att dessa tecken ska följa de som tror. Det står i Saltaren 23 att godhet och nåd ska följa mig i allt mitt livsdagar. Det står inte att jag ska springa och jaga efter godhet och nåd, utan det står att godhet och nåd ska följa mig. Jag har en väninna, hon sa till mig, jag är på flykt från Gud. Och Jag sa, du kommer få det jobbigt. Jag flyr undan Guds vilja, alltså, du kommer från det jobbigt. Bibeln säger att godhet och nåd ska följa dig i allt ditt livsdagar. En engelsk översättning, goodness and mercy shall hunt you. Så godhet och nåd jagar efter dig. Och du vet, hur fort du än springer så kommer du få problem till att springer ifrån Gud. För Gud har bestämt att hans barn ska få leva i välsignelse. Säger han, nu låter det som en sån här framgångsteolog igen. Ja, absolut. Jag tror väldigt mycket på framgång för Guds rike. Jag tror att Gud vill att hans barn ska vara så välsignade med och uppenbarelse. Att hela världen blir attraherade evangeliet. Jag tror på vad Bibeln säger när det står att han måste regera tills alla fiender har lagts under hans fötter. Och han Jesu fötter för församlingen. Sen kommer slutet, säger Bibeln, när han ska överlämna riket åt fadern. Det är naturligt för den här församlingen att få en favör. Det är naturligt för den här församlingen att det är hit människor söker sig som har jobbit. Vi fick ett bönesvar häromdagen som jag tyckte det var ett lite, lite utmanande bönesvar faktiskt. Vi har bett mycket om att få komma in i olika familjer på samhället. Och så fick jag ett telefonsamtal. Det var en helt oföränds familj. Som har tagit kontakt med en till mig och de ville ha förbön. Och hon, för det var så här att sonen i den här familjen är döende i cancer. Han är två år gammal och när han var ett år så hittade de cancer i kroppen på honom. Och så säger de så, så, så, så har de levt med dem och försökt bota dem. De har varit i många olika länder på många olika platser och försökt hitta ett botemedel. Det går inte. Han blir sämre och sämre och sämre och sprider sig i kroppen. Och så säger de kan inte ni komma och be. Och det är klart att du kommer att be. Och du vet när du kommer in i ett sånt hem och så möter du föräldrarna som är så, så förlamade och sorgade att de knappt åker säga att ord, de, de åker knappt hälsa. Och så kommer man in och så ser man här under, under, underbara killen liksom som ligger där. Och man vet att om inte Gud gör ett mirakel så kommer han inte leva, överleva sin treårsdag. Det känns ju inte så sådär jättehäftigt. Man känner inte som en sån här häftig liksom helandeförkunnare motsatt. <laughs> utan vi la händerna på pojken och bara bad och sa Vi tror att Gud är mäktig till att göra ett mirakel Så det var ett jobbigt så på ett sätt Men å andra sidan så var det väldigt glädjande Därför att jag förväntar mig att vi som församling Ska få sådana här samtal hela tiden Därför att det finns en höghet över församlingen Vi är Guds rike i den här världen Och det är naturligt för oss att vi får ha en påverkan på våra samhällen och på människor runt omkring oss. Ja men jag har inte det säger du. Ja men det är därför jag predikar det här budskapet för dig här idag. Därför att när du förstår Guds kärlek. Och du förstår den favör som han har lagt över ditt liv. Och du förstår den nåd som han har lagt över ditt liv. Och du börjar tro på den. Då kommer, då kommer det löftet att manifestera sig. Men vad fienden försöker göra det är att han försöker få dig att tro att du är någonting som du inte är. Ja, jag träffar så mycket människor. De har fantastiska gåvor. Det finns så mycket potential i dem. Men så pratar de så här och säger Jag har inte så mycket att komma med. Du är inte så mycket med mig. En, en, en, en, en vän till mig som jag brukar jobba en del med så här, kommer till mig och sitter. Och så. Kan, du, kan, kan du tala till mig om min tjänst? Och så frågar jag vad drömmer du om? Vad vill du med livet? Ja, jag skulle vilja det här och det här men... Det vet jag, jag har inte så mycket, jag har inte rätt utbildning och jag har inte rätt. Och så, så, så, så, så, efter ett tag så trottnade jag på att lyssna på det. För att det var så mycket fel på den här personen, så mycket drömmar som man inte kunde uppnå. För att det var fel på honom. Så jag sa till slut, nu, nu, får, nu får du, nu, nu avbryter jag där, för nu åker jag att lyssna på det längre. Och så jag vet du att du syndar när du säger på det sättet? därför ja, du är skapad i Guds avbild. Du är fantastisk. Herren har väl sängat ditt liv med sina och han älskar dig, han har satt dig på faderns högra sida. Du är ett kungaborn. Och ändå håller du på att prata om dig själv som att du inte är värd vatten. Du är i den heliga ande bor där. Och allting är möjligt för dig genom Jesus Kristus. Men på ett sätt så såg jag att den här personen inte kommit ut i sina gåvor. Därför att den satte tro till att den inte var där den var. Och jag märker det på så många kristna som kämpar. Och de säger jag har en kamp mot djävulen, jag har en kamp mot djävulen. Det är inte en kamp mot djävulen, utan det är en, en kamp med sin egen identitet många gånger. Nu finns det en kamp mot friheten. Och det finns andliga attacker, absolut. Men väldigt ofta så förväxlar vi andliga attacker med identitetsproblem. Och så försöker vi bli någonting som vi redan är. Men om vi skulle acceptera att Gud säger Du är älskad. Du är välsignad. Då kan Gud göra vad som helst. Därför var det så att en ung kille, fiskare vid en -sjö som inte var något speciellt i sig själv som hette Johannes fick möta Jesus De var utvald blev avväpnad, blev avklädd sin, sitt, avklädd all sitt eget avklädd sina egna försvar och fick uppenbarhetsen om att han var Guds älskade. Fick ta emot en syn som teologer har bokat om i 2000 år, hur den ska tolkas men, men, men, som, men som också ge, har ha gett kyrkan hopp genom tiderna som fick ta emot den absolut klaraste undervisningen vi kan få om Guds kärlek. Läser du första Johannes brev. Så har du en sån en teologi. På, på, bara några vers, eller på, på, på bara några sidor. Som handlar om Guds kärlek. Varför? Jo därför att han förstod. Jag älskade av Gud. Gud tillmäter mig ett värde. Gud har något speciellt för mig. Gud vill något speciellt med mitt liv. Ja, men det var aposten Johannes där. Ja det var det, jag vet att Jesus stod precis lika mycket för dig och uppstod för dig och vill signa dig på samma sätt som aposteln Johannes och den utmaningen som jag känner jag skulle vilja avsluta med att ge här, både till den här församlingen egentligen jag känner det finns ett profetiskt tilltal det här säger nu. både till församlingen och till dig som är enskild hur mycket favör kan Gud ge dig hur mycket ekonomisk välsignelse kan Gud ge dig hur mycket mirakler kan Gud förlösa genom ditt liv? Det finns en utmaning här idag. Hur mycket klarar du av att tro, be om och tänka att Gud kan göra för dig? När du sätter det hemma och så, och så tänker du igenom den här utmaningen. Be den här utmaningen. Och så ber du de absolut största bönor du kan tänka dig. Så kommer Gud ändå toppa det. Därför Bibeln säger att han gör långt mycket mer än allt vad vi kan be om eller tänka. Alltså det finns sådana dimensioner. I Guds försignelse över ditt liv. Det finns sådana dimensioner. Över hur Gud har skapat dig till. Och den potential han har lagt ner i dig. Då är det någon som säger, är inte det här, led inte det här till andlig trögmod, gör inte det här att man tar äran ifrån Gud. Då ska jag ställa dig en fråga, du vet, vem är det som har skapat dig? Det? det är Gud som har skapat dig. Och när, när, när man säger att, en, att till exempel en konstnär eller en skulptör har gjort ett fantastiskt konstverk som är värt miljoner kronor, då tar du ju inte ifrån killen som, när du när till exempel folk har gillat den här tavlan Mona Lisa och tycker det är en fantastisk tavla, vilken vacker tavla. Då tar du inte ifrån konstnären någon kredit, utan du ger konstnären mer credit genom att tala om hur vacker konstverket är. Om jag däremot skulle säga att det är en fantastisk konstnär, men vilken full tavla. Vilken värdelös tavla. Då blir ju budskapet i förlängningen att... Konstnären är ganska kass också. Men. I Fissebrevet här. Bara längre ner. Så läser vi att. Vi är Guds verk. I vers 10. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra igenom. Alltså att vi är Guds verk. Ordet verk skulle också kunna översättas mästerverk. Så ju mer du tillåter dig att bli välsignad. Ju mer du ser dig själv som älskad i Gud. Ju mer du ser, ser, ser, ser, ser Guds framöver över ditt liv. Ju mer ära ger du till Gud. Därför bibeln säger att du är hans verk. Du är skapad till goda gärningar som Gud har förberett så att du ska vandra i dem. Jag tycker det är så häftigt för han bara blir kräftad här som jag har predikat idag här, Paulus när han skriver därför han säger, du är Guds verk och du är skapad på ett sådant sätt att det är naturligt för dig att göra goda gärningar, det är naturligt för dig att bära frukt, därför att du är skapad som Guds verk. och de här gärningarna har han till och med förberett för dig så att du kan vandra i dem och då Funkar det så här rent praktiskt för dig? Att när du sätter tro till det, när den här församlingen sätter tro till det. Nu vet jag att ni vandrar redan i väldigt mycket fantastiskt här. Och det är väldigt mycket härligt på gång. Men jag bara ser att den helig ande bara vill öppna upp ännu fler dimensioner för oss. Vill öppna upp ännu mer av sin härlighet, ännu mer av sin välsignelse. Och nyckeln till det ligger egentligen inte genom att vi genom liksom kötslig strävan eller, eller liksom lagiskhet och döda gärningar jag försöker pressa igenom. Utan det handlar väldigt mycket om att se vad Gud har tillmätt oss för värde. Vilken favör han har lagt över oss. Vilken nåd han har lagt över oss. Det här var, har varit hela min kamp när jag har jobbat med att bygga upp de här helande teamen. Både, jag kan tala både i Arjeplog, jag Arjeplog och framförallt om Arjeplog för det är där jag har jobbat. När jag kom till Arjeplog så sa församlingen hela tiden så här. Vi vill ju jobba med helande. Och det är bra att du har kommit hit. För nu kan du hjälpa oss att komma i kontakt med människor som kan hjälpa oss att bygga den här, här tjänsten. Och jag förstår det tänket. Men det var någonting i min andel som bara reagerade. Och en gång när det var någon som sa så här, Ja, nu kan du ju fixa så att vi kan få hjälp här i Argeplog att göra det här. Då blev jag blir arg. Jag förstod inte varför, men jag blev arg. Så jag gick ut och, gick och började be det. Och frågade Gud, varför reagerar jag så här? Det är ju fantastiskt ödmjukt att, att, att vilja be om hjälp på det här sättet. Det var som att jag upplevde här så att det är inte ödmjukhet, det är stolthet. Nu får du förklara så. Jo, jag har lagt ett mandat i den här församlingen till att bygga upp något starkt på det här området. Men om inte, om inte församlingen är beredd att erkänna det här mandatet utan tänker att en annan måste komma och skapa det mandatet då kommer jag inte kunna ta emot hjälp på rätt sätt. Därför att då kommer man bli bunden av att ta emot en hjälp till människor. Men om man först sätter tro till att här finns ett mandat. Jag har lagt det här i församlingen. Det finns en smörjelse i församlingen här. Och så bekräftar man det och kliver in i det i tro. Då kan man sedan ta emot hjälp på rätt sätt. För annars så blir det så att man säger, liksom, man pratar så här. Ja det är svårt för oss nu. Det är tufft för oss nu. Och vi behöver hjälp för att överleva det här. Jag förstår den tanken. Men det är en väldigt skillnad på komma underifrån och säga så eller säga, vi har ett mandat här. Gud håller på att något fantastiskt. Vi har en kallelse, det finns en smörjelse i församlingen där vi ska förlösa helande över människor. Kan du bara hjälpa oss att vidareutveckla det här? Då är man beroende av Gud. Då lever man i den identitet som Gud har lagt över församlingen. Och sen kan man ta emot hjälp för att växa vidare på rätt sätt. Så jag fick bara predika hela första året jag där vi hade våra samlingar, ledarsamlingar när vi skulle bygga helandetjänst när vi skulle ha vår konferens. Jag var tvungen att bara säga att det här är vårt mandat det här är vår kallelse det finns någonting i vår församling utav det här. Det finns någonting, någonting häftigt som Gud vill göra vi ska vara vid hela Skandinavien med tjänsten, inte Skandinavien utan Skandinavien helandetjänsten. Och för dem så, så, så, så, så tyckte de att det var så att de skrattade först när jag sa det. Så jag liksom sa det här: så började folk skratta lite grann när jag sa att vi skulle röra över hela Skandinavien med hela den tjänsten. Men jag bara fortsatte tala ute. Och sen efter några år så var det ingen som skrattade längre för då såg de att det faktiskt blivit precis så att folk reser 50-60 mil för att komma en hel tjärjeplog och bli hela upprättad. Och det är precis samma sak med dig. Det är precis samma sak med, med, med, med, församling, med församlingen överallt. Att innan Gud kan förlösa hjälp på rätt sätt så måste församlingen. Och den enskilde som ska ta emot hjälpen förstå vem man är i Gud. Du är älskad av Gud. Gud har lagt sin favör över ditt liv. Du är en fantastisk människa. Och Gud har så mycket positivt för dig. Vi tackar dig här just nu för din nåd. Vi tackar dig, här för din kraft. Och vi tackar dig, här för att du älskar oss med en evig kärlek. En villkorslös kärlek. Och vi tackar dig, här att den här kärleken kan bryta igenom på områden av våra liv. Där vi aldrig trodde att det var möjligt. Att vi skulle få se din välsignelse. Så genom din kärlek så finns... En nåd och ett flöde från dig. Och Herre jag ber dig just nu att du ska komma med din kraft. Jag ber dig just nu att du ska komma med din härlighet. Och jag ber dig Gud att du bara ska få betjäna in i våra liv. Så att vi kan få ta emot allt det som du har för oss. Av din kärlek. Av din nåd. Av din välsignelse. Mm. Jag börjar känna just nu hur Gud rör vid någons hjärta. Kan bara fortsätta vara bön. Jag ska, Vi ska fortsätta bara be tillsammans här. Jag upplever hur Gud har vid någons hjärta just nu. Du...